Пішов за ними Кротов. Зупинився убитим високим атлетом. В напіврозтулених устах запеклася кров. Шия вбитого обгорнена райдужним шарфом по червонілим від крові. На обличчі ніякого виразу воно спокійне, ніби усміхнене. Від того усміху мертвого по Кротову прийшов пройшов дріж. В цю мить він почув стогін іншого парашутиста. Теж мені дивина, комісар в німців. Ну, що, комісари? Нарешті оговтався Кротов, запитавши, як зверталися в громадянську війну а в нинішню власовці до полонених партизанів і червоноармійців, виявляючи цим ненависть генерала Власова до комуністів і радянської влади. «Що в тебе, питаю?» Сокіл мовчав. Він дивився знизу вгору на Кротова очима, повними сліз. І Кротову здалося, що очі ті говорили, Поки дьог ти Власовський. Кротов не витримав того погляду. Він нахилився і похапцем тремтячими руками відрізав фінкою у сокола кобуру з пістолетом тете і вистрілив тому у голову. Герой, оце тобі запокитька. «Власовського!» Голосно сказав Кротов, хоча парашутист не вимовив і слова. «Це вже другий десантник на моєму рахунку. Ми ще будемо з вас витягувати жили і намотувати на клубок. Шкода, що той запасного не попався». Кротов одвернувся від щойно вбитого сокола і зупинив погляд на першому парашутистові. Зір затримався на шарфові, що все багринів. У вовні нитки всмоктували ще теплу кров убитого. Трьох із семи вже не було у групі кудрявого. Серця тих, що лишились, стискував невимовний смуток. Щоб якось затамувати душевний біль, по рації передали докладний опис оборонної лінії «Пантера» на ділянці Шаврово-Брикіно-Крякуша. Галка працював по годині-півтори за кожен сеанс, не боячись ані пеленгів німецьких, ні самого чорта після пережитого. Рація Коропа. Була пробита кулями і вимагала серйозного ремонту. Можливо, рація і поле кожуха, що були продірявлені кулями, врятували коропа. Життя суворо вчило розвідників. Виявилось, що боятись треба більш не радіопеленгів. Про це все ж подбав Галка, в що вірив командир, а підступності фашистських загонів безпеки СД. Лісових котів, які могли вдавати себе партизанів, біженців, просто своїх людей, і зненацька завдавати удару в спину чи в саме серце зблизька, навіть не підіймаючи руку, щоб замахнутись. Коли відстрілювались, Галка вже напевне знав, що отаман команди кротов і є старший сержант Мамонько із запасного полку. Той самий маменько, який грав футбол форвардом, забивав пенальті Галці і Сашкові Охрименко. Хлопці Кудрявого були мовби психологічному шокові від цих подій. Короп особливо, чомусь вважав себе найбільш винним, що залишились ночувати в таборі. Він мовчав цілими днями. Те й іншим було недобалачок. Галка Кудряви більш писали і шифрували, ніж розмовляли. Центр оголосив їм подяку.